Люсі Мод Модгомері «Н у домі мрії» Переклад з англійської Анни Вовченко Читає Наталя Байта Розділ перший «На горищі зелених дахів» «Прощавай, геометрія! Більше я не муситиму ані витрачати, ані викладати її!» Дещо мстиво мовила Енн Шерлі, кидаючи пошарпаний том Евкліда у велику скриню із книжками. Триумфально грюкнувши кришкою, дівчина сіла на неї, поглядаючи протилежний кут горища на Діану Райт, очима сірими, немов досвітнє небо. Горище в зелених дахах було достатньо таке, як мало бути кожне горище – затишне, тінисте і загадкове. У відчинене вікно, попід яким сиділа Ен, лилося тепле духм'яне повітря – Напоєне сяйвом серпневого сонця, а на дворі шелестіло і танцювало з вітром листя тополь, поміж яких виднів ліс, де чарівливо звивалася стежина закоханих, і старий яблуневий сад, що й досі вгинався під вагою свого щедрого рум'яного врожаю. А над усім цим, у ясно синьому небі на півдні, білосніжною грядою купчилися хмари. З іншого вікна виднілися далеке синє море в білих баранцях. Прекрасна затока Святого Лаврентія, понад якою, мов коштовний камінь, лежить Ебігвейт, чию ніжну, молодійну індіанську назву давно вже замінили прозаїчним словосполученням «Острів принца Едварда». Діана Райт за три роки, що минули від останньої нашої зустрічі з нею, Набула Рис істинної матері сімейства, проте очі її були так само чорні і усміхнені, щоки так само рум'яні, а ямочки так само чарівні, як того пам'ятного вечора, коли вони з Ен присягнули на вічну дружбу в саду побіля ферми Барі. На руках у неї спало крихітне чорняве створіння. Уже два щасливих роки, знане в Еймелі, як мала Ен Корделія. Звісно, ейволійці знали, чому Діана назвала тоньку Ен. Проте друге ім'я Корделія їх неабияк спантеличило. Бо ж поміж родичів та знайомих райтів Чебарі жодної Корделії ніколи не було. Пані Ендрюс припускала, що Діана, ймовірно, взяла його з котрогось негодящого роману і дивувалася, як то Фредові забракло глузду це заборонити. Та Енн і Діана лиш усміхалися на те. Вони чудово знали, чому Ен Корделія дістала саме це ім'я. «Ти ніколи не любила геометрію, ностальгійно усміхнулася Діана. «І взагалі, ти, мабуть, рада, що не мусиш більше вчителювати?» «О, вчителювати мені завжди подобалося, коли не зважати на геометрію. Три моїх роки в Семерсайді були дуже приємні. А щойно я приїхала додому...» Як пані Ендрюс застерегла, бо цим, попри всі очікування, подружнє життя, напевне, здасться мені ледь не важчим за роботу в школі. Пані Ендрюс, вочевидь, поділяє думку Гамлета що ліпше зносити нам звичні лиха, ніж боятися нових і невідомих. І старим горищем розлігся сміх Ен. Веселий і нестримний, як колись, проте із новою ноткою зрілої ніжності. Унизу на кухні Маріла, що варила варення зі слив, почула його і усміхнулася. Та вже за мить зітхнула, подумавши, як рідко тепер лунатиме цей сміх у зелених дахах. Ніколи за ціле життя ніщо не тішило Марілу так, як звістка про те, що Ен виходить за Гілберта Блайта. Але все ж кожна радість незмінно приносить із собою легку тінь печалі. Упродовж трьох самерсайдських років Ен часто приїздила додому на вихідні та канікули, а тепер, опісля весілля, два візити на рік це все, на що можна буде сподіватися. Хай тебе не тривожать слова, пані Ендрюс, мовила Діана спокійно та впевнено, як і належить заміжній дамі із чотирирічним досвідом. У подружнім житті є, звісно, свої злете й падіння не чекай, що все завжди йтиме гладенько. Але запевняю тебе, Ен, це щасливе життя коли тільки вийти саме за того, хто потрібен тобі. Енн притлумала усмішку. Її завжди трохи смішило, що Діана вдає із себе таку досвідчену пані. «Може, за чотири роки по повесілля я й сама так мудруватиму», – подумала вона. «Хоча мене, мабуть, обереже від цього моє почуття гумору». «Ви вже вирішили, де оселитися?» – запитала Діана, пригортаючи малу Енн Корделію тим неповторним материнським жестом що завжди викликав трепет у серці Ен, повнім ніжних потаємних мрій і сподівань. Трепет невимовної насолоди, проте й дивного, ледь відчутного болю. Так, саме це я й хотіла розповісти тобі, коли зателефонувала нині і попросила зайти до «Зелених дахів». До речі, ніяк не можу звикнути, що у нас в Еймолі тепер є телефони. Для такого милого, тихого куточка – це аж до безглуздя, модно і сучасно. За це ми дякуємо спілці вдосконалення Еймолі, відповіла Діана. У нас так і не з'явилися б телефонної лінії, якби вони за це не взялися. Проте їм так затято суперечили, що тут би хто завгодно зневірився. І все ж вони довели справу до кінця. Ен, ти зробила розкішний дарунок усьому селу, заснувавши цю спілку. Як гарно ми проводили час на зборах. А хіба можна забути синій клуб, чи намір чатсу на Паркера здати свій паркан в оренду під рекламу аптекарських засобів? Не знаю, чи щиро я вдячна спілці за встановлення телефонної лінії, мовила Ен. Хоча це й зручно. Далеко зручніше за наш давній спосіб сигналити одна одній спалахами свічок. Та ще, як то каже пані Лінд, «Ейволлі мусить нас догиняти прогрес, будьте певні». Але чомусь я не хочу, щоб Айвонлі було зіпсовано тим, що пан Гаррісон, коли прагне бути дотепним, називає новомодними незручностями. Це нерозумно, сентиментально і неможливо. Тож я негайно стану мудрою, практичною і реалістичною. Телефон, як визнає сам пан Гаррісон, то збіса добра штука, навіть коли на лінії тебе, напевно, підслуховує із п'ятдесятка плідкарів. Оце найгірше, зітхнула Діана. Страшенно дратує, коли в розмові чути, як іще хтось піднімає слухавку. Подейкують, що пані Ендрюс наполягла, щоб їхній телефон висів у кухні. Так вона чутиме його щоразу, як той задзвонить, і водночас варитиме обід. Сьогодні, коли ти мені дзвонила, я добре чула той химерний бій годинника у паїв. Отож, нас вочевидь підслуховувала Джозі чи Герті. То ось чому ти запитала, у вас новий годинник у зелених дахах? «Мені геть не втямки було, що це ти кажеш?» «А після цього щось так сильно клацнуло, певно, то хтось із паїв розлючено кинув слухавку. Але нехай. Як то каже пані Рейчел, паїми вони були, паями завжди і будуть. На віки вічні. Амінь». «Я хочу обговорити дещо приємніше. Ми вже знаємо, де буде наш новий дім». «Ох, Ен. розкажи де. Сподіваюся, що десь недалечко». «Ні, і це найсумніше». Гілберт хоче облаштуватися в гавані чотирьох вітрів. Це за 60 миль свіці. 60. «Для мене це однаково, що 600, зітхнула Діана. «Я тепер ніде не можу вибратися далі Шарлотагона. Але ти неодмінно мусиш приїхати в чотири вітри. Це найкрасивіша гавань на нашому острові. Там, у невеличкому селі, що називається Глен Святої Марії, 50 років практикував старий лікар Девід Блайт». Це брат Гілбертового діда. Тепер він облишить свою практику, а Гілберт посяде його місце. Проте старенький лишиться жити у своєму будинку, тож нам доведеться шукати собі житло. Я ще не знаю, яке воно буде, але подумки вже звела маленький повітряний замок. Невеличкий умобльований дім моєї мрії. «А куди ви поїдете у весільну мандрівку?» – запитала Діана. «Нікуди». Не дивися на мене так, найзароща, Діана. Твоє нажахане обличчя нагадує мені пані Ендрюс. Вона безсумніво за верхню зауважить, що люди, котрі не можуть дозволити собі весільної мандрівки, чинять дуже мудро, відмовляючись від неї. І так чи так, докине, що Джейн після весілля їздила до Європи. Але я хочу провести медовий місяць у чотирьох вітрах. У новім ріднім домі моєї мрії. І в тебе не буде жодної дружки? Жодної. Ти, Філ, Прісцила та Джейн усі випередили мене з весіллями. А стала вчителює, аж у Ванкувері. Більше я не маю рідних душ. І не хотіла б мати дружку, що не буде такою душею. Але ж серпанок ти надінеш? Занепокоїла Задіана. О, звісно. Без нього я не почуватимуся справжньою молодою. Пригадую, як я сказала Меттю того вечора коли він привіз мене до зелених дахів, що і не надіється колись вийти заміж, бо з такою потворою, як я, ніхто не захоче побратися. Хіба якийсь чужоземний місіонер? Я думала тоді, що їм не годиться бути надто вибагливими, коли вже вони хочуть, щоб дівчата ризикували життями, їдучи в якусь глушину навертати там людожерів. Але бачила б ти місіонера, за якого вийшла прізь сила. Він був до такий загадковий красень, як ті, про яких ми колись мріяли з тобою, Діана. Я не зустрічала ще чоловіка, вбраного краще, ніж він І він захоплювався неземною золотою вродою прісцили Хоча в Японії немає людожерів, певна річ Та хай там як, твоя весільна сукня просто мрія, щасливо зітхнула Діана Ти в ній, наче справжня королева, тендітна і висока «Як це ти лишаєшся такою стрункою, Н? «А я дедалі гладшою. Скоро вже зовсім не матиму талії. Мабуть, стрункість – це одне з тих питань, що цілком залежить від долі». Припустила Енн. «Та й пані Ендрюс не скаже тобі того, що сказала мені, коли я приїхала із Саммерсайда. А ти і досі така ж сухоребра, Ен? Краще вже бути дендітною, аніж сухореброю». Це, бодай, романтично звучить. «Пані Ендрюс таки каже про твій посаг». Навіть визначила, що він не згірший, ніж був у Джейн, хоч вона вийшла за мільйонера, а ти всього на за бідного сільського лікаря. Ен засміялася так, плаття в мене чудові. Я люблю гарний одяг. Пам'ятаю першу свою гарну сукню із коричневої глорії. Меттю подарував її мені перед шкільним концертом, а доте я носила все таке потворне. Того вечора я мов би, переступила поріг нового світу. Тоді на концерті Гілпер окламував «Бінген на Рейні» і дивився на тебе, промовляючи «А інша не сестра». І ти так лютувала, коли він підняв твою трояндочку і поклав собі в нагрудну кишеню? Ти подумати не могла, що колись вийдеш за нього заміж? Це ще одне питання, яке розв'язала Доля. Засміялася Ен, спускаючись із Діаною, сходами з горища. Розділ другий. Дім Мрії. Ніколи ще за всю історію зелених дахів тут не панувало таке радісне збудження. Навіть Маріла так хвилювалася, аж не могла цього приховати, що було вже й геть не чувано. Тут іще ніколи не відбувалося весіль, вибушливо пояснювала вона пані Рейчел Лінд. У дитинстві я чула, як один старий пастор казав, що дім не є справжнім домом, доки не освячений народженням, смертю і весіллям. Смерті тут були... У цьому домі вмерли Меттіо та мої батьки. І народження тут було. Колись давно, щойно ми тут оселилися, у нас був одружний наймит, і в його жінки тут знайшлося маля. Але весілля в зелених дахах буде вперше. Так дивно думати, що Ен виходить заміж. Для мене вона в чомусь і донині лишилася дівчинкою, котру Меттіо привіз сюди 14 років тому. Я досі не можу збагнути, що вона вже виросла. «Ніколи не забуду, що я відчула того вечора, коли вздріла поряд із метчу дівчинку. Цікаво, що стало з тим хлопцем, що його ми взяли б, якби не ця помилка. Хотіла б я знати, як склалося його життя». «То була щаслива помилка», – підсумувала пан Лінд, «хоча колись я вважала інакше. Згадай, як я зайшла поглянути на Ен і яку сцену вона нам влаштувала. Багато, дуже багато відтоді змінилося, от що». Пані Лінд зітхнула, а тоді знову пожвавилась. Коли попереду маячило весілля, пані Лінд була готова поховати минуле в безодні, що ні дна їй, ні кінця. «Я подарую Н дві моїх бабовняних ковдри», – заявила вона. одну в тютюнову смужку, а другу – у листя яблуні. Вона каже, що ці ковдри тепер знову в моді. «Ну, давай, байдуже, в моді чи ні?» «А я певна, що до гостєвої кімнати...» Нічого кращого немає, аніжков, дравлистя, яблуні, От що. Але мушу добре їх відбілити. Вони в мене лежали в полотняних мішках іще від смерті Томаса, тож, напевне, потьмяніли і пожовкли. Хоч до весілля цілий місяць, а відбілювання росою творить дива. Лише місяць Маріла і собі зітхнула, та потім із гордістю відказала. А я дарую Ен оті півдюжини плетених килимків які лежать у мене на горищі. Я і не думала, що вона захоче їх узяти. Вони такі старомодні. А тепер, здається, килимки усі в'яжуть гачком. Та вона попросила їх у мене. Сказала, що у своєму домі хоче мати саме їх. Вони справді гарні. Я взяла для них найкращі клапті і переплыла так, що різні кольори чергуються. Робила це, коли останні кілька років часом бувало самотньо. А ще я не варю їй варення зі слив. На цілий рік стане. Так дивно. Ці сливові дерева не квітнули вже років зотри. І я думала, що їх можна зрубати. А цієї весни вони стояли всі білі. Я й не пригадую такого врожаю слив у зелених дахах. Добре, що Енн і Гілберт усе-таки одружаться. Саме про це я завжди молилася. Відповіла пані Рейчел тоном людини, безперечно певної того, що її молитви дуже зарадили. Я була втішена, коли почула, що вона не збиралася вийти за того хлопця з кінгспорта. Хоч він і був заможний, а Гілберт бідний, щонайменше зараз, зате він з нашого острова. Він Гілберт Плайт, – удоволено кивнула Маріла. Вона радше померла б, аніж висловила думку, яка зринала в неї від найперших років життя Гілберта при погляді на нього. Думку про те, що якби не колишня її свавільна гордість, це міг би бути її син. Маріла відчувала, що якимсь незбагненним чином шлюб Ен і Гілберта покладе край цій багатолітній несправедливості. Давні, гірке лихо все-таки вийшло на добре. Сама ж Ен була така щаслива, що це майже лякало її. Богам, як учить старий Забубон, недооподобають надто щасливі смертні, як безперечно і деяким людям. Двоє з них зайшли якось до Ен у фіолетових сутінках і з непохитним наміром зробити все, щоб луснула райдушна бульбашка її сподівань. Якщо вона вважає, що в особі молодого лікаря Плайта здобуде безцінний скарб, чи то уявляє Буцім Гілберт так само закоханий в неї, як у дні його зеленої юності, їхній обов'язок – явити суть речей в іншому світлі. Утім, ці дві ласкавих добродійки не були їй ворогами. Навпаки, вони любили Ен. І боронила б від чужих прискіпувань. Наче рідне дитя людська вдача не зобов'язана бути послідовною. Пані Інгліс, уроджена Джейн Ендрюс, цитуючи газету Делі Ентерпрайз, прийшла разом зі своєю матір'ю та пані Бел. Проте надмір людяності в Джейн не був зіпсований руками подружніх сварок. Доля зласкавалася над нею. Попри той факт, як заявила б пані Лінд, що вона вийшла за мільйонера. Шлюб її виявився щасливий. Багатство не засліпило її. Це й понині була мила, спокійна, рум'яна Джейн із колишньої шкільної четвірки, яка щиро тішилася щастю давньої подруги і так жваво цікавилася усіма деталями посогу Н. Наче він міг дорівнятися до її власних діамантів і шовкових шат. Джейн не могла похвалитися видатним розумом, і, вочевидь, за все життя не висловила жодної глибокої та цікавої думки. Але все ж вона ніколи не сказала і жодного слова, що могло б скридити чиїсь почуття. Отже, мала талант. Нехай і пасивний, проте цінний і доволі рідкісний. Бач, Гілберт не передумав таки, і з у голосі мовила пані Ендрюс. Ну, та це блайте. Вони, як дали слово, то вже дотримують, Хай там що... Стурвайно, ну, Ен, тобі 25? За мого дівоцтва 25 уважали першим критичним віком, але виглядаєш ти доволі молодо. З рудими воно завжди так. І руді, коси тепер модні, холодно відказала Ен, хаяк силкувалася всміхнутися. Життя відточило в ній почуття гумору, що допомогло їй здолати безліч випробувань. Проте незворушно слухати зауваження щодо кольору власних кіс. Вона так досі і не навчилася. «Правда, правда», – згодилася пані Ендрюс. «Хто знає, яких дивних викрутасів нам іще чекати від моди?» «Ну, Енн, плаття в тебе дуже гарні і цілком відповідні твоєму становищу в суспільстві. Так, Чень?» «Надіюся, ти будеш дуже щаслива. Принаймні, я тобі цього бажаю». «Довгі заручені рідко призводять до щастя. Ну, та що би могли вдіяти, звісно». «Гілберт, як на лікаря, надто молодо виглядає. Боюся, пацієнти йому не довірятимуть», – понуро озвалася пані Белл. Упісля чого міцно стисла вуста, начеб сказала те, що мусила сказати, і тепер знала, що її сумління чисте. Вона була з тих жінок, що завжди мають на капелюшку благеньке чорне перо, а на потилиці – розкошлені і неслухняні пасма. Радість, яку відчувала Ен від гарного посого, була на якийсь час затьмарена. Проте глибин її щастя такі тріпниці не могли сягнути. Отож, невдовзі, коли приїхав Гілберт, до зауваження сусідок геть забулися, а вони вдвох рушили до Борізу над струмком. Ці берези, що були молоденькими деревцями, коли Ен щойно вперше з'явилися в зелених дахах, вони тепер зміцніли і видавалися колонами зі слонової кістки. У високім, казковім палаці із сутінків та зірок. Там, сховавшись у їхній тіні, як то личить усім закоханим, Енн і Гілберт розмовляли про свій новий дім та нове спільне життя. Я знайшов гніздечко для нас, Енн. Ох, де? Надіюся, не в самому селі. Я зовсім не хотіла б жити там. Ні, у селі будинку не знайшлося. Це маленький білий будиночок на узбережжі поміж мисом чотирьох вітрів і гленом. Дещо віддалік, та коли ми встановимо телефон, це не матиме значення. Там надзвичайно гарна місцина. Дім стоїть фасадом на захід, а перед ним широченна блакитна затока. Неподалік піщані дюни. На них тмуть вітри і летять бризки з моря. А сам будинок, Гілберти, наш перший дім. Який він? Невеликий, та для нас цілком просторий. Унизу розкішна вітальня з каміном, їдальня з вікнами на море і маленька кімнатка. Згодиться для мого кабінету. Будинку років 60, найстаріший у чотирьох вітрах. Але він у причудовому стані. За 15 років тому його повністю відремонтували. Покрівля, тиньк, нові підлоги. Він із самого початку зведений був як слід. Я чув, що із цим будинком пов'язана якась романтична історія. Та чоловік, із яким я домовлявся щодо оренди, не міг її розповісти. Сказав лише, що ту стару оповідку знає тепер хіба капітан Джим. Хто такий капітан Джим? Доглядач маяка на мисі чотирьох вітрів. Ти полюбиш цей маяк, Ен. Він обертається, і світло його мерехтить у сутінках. немов далека, чарівна зоря. Його видно з вітальні та з нашого ганку. А кому належить будинок? Тепер це власність тамтешньої пресвітерянської церкви. Я винайняв його в опікунської ради, але доти в ньому жила стара дама, така собі панна Елізабет Рассел. Минулої весни вона померла, а що близьких родичів не мала, то й заповіла будинок в церкві. Її меблі досі стоять у будинку, і я купив їх майже всі. Мушу сказати, за безцінь, бо вони такі старомодні, що опікуни вже і не надіялися їх продати. Голинці, певне, купують собі плюшеві крісла, парчеві стільці та буфети із зеркалами і візерунками. Але меблі пан Нерасел дуже гарні і сподобається тобі. Поки що все добре, – обачно відповіла Енн, кивком висловлюючи схвалення. Але, Гілборти, люди не можуть жити з самими лише меблями. Ти не розповів найголовнішого, чи є поряд із домом дерева. Одріада, їх там не злічити. За будинком сосняк у стежини. Два ряди осокорів, а довкола пригарного саду цілий танок білих баріс. Наші парадні двері виходять просто в сад. Але є ще інший вхід – маленька хвіртка між двома соснами. на одному стовборі, а гачок на іншому. А над головою – шатро із переплетених гілок. «О, я така рада, я не змогла б мешкати там, де зовсім немає дерев». Тоді щось дуже живе, в мені просто всохло і померло б. Ну, після цього, марно і питати тебе, чи є там поблизу струмок. Це буде вже надто захвало. Але там є струмок. Він навіть перетинає один із кутків нашого саду. Тоді, відповіла Н, глибоко і безмежно задоволено зітхаючи, дім, який ти знайшов, це справжній дім моєї мрії. Розділ третій. Країна мрій. «Ти вже вирішила, кого покличеш на весілля, Ен?» – запитала пані Лінд, пильно підрубуючи столові серветки. «Настав час тобі розіслати запрошення, навіть якщо це буде звичайний дружній обід». «Я не збираюся мати багато гостей», – відказала Ен. «Ми хочемо, щоб тільки найдорожчі нам люди побачили, як ми одружимося». Гілбертові рідні, пан та пані Алан, пан та пані Гаррісон – «Колись ти вряд чи могла б назвати пана Гаррісона близьким другом», – стримано докинула Маріла. «Пан Гаррісон, можливо, і не дуже сподобався мені під час першої нашої зустрічі», – визнала Еннн, усміхаючись давнім спогадам. «Але згодом він виявився кращим, ніж здавався. Та й пані Гаррісона, звичайно, мила. Ще, звісно, пана Лабанда і Пол. То вони вирішили все-таки приїхати сюди? Я думала, вони збиралися до Європи». Вони передумали, коли я написала, що виходжу заміж. Сьогодні надійшов лист від Пола. Він пише, що мусить бути в мене на весіллі. Хай що від цього станеться з Європою. Цей хлопчик завжди обожнював тебе. Цей хлопчик – тепер 19-літній юнак, пані Лінд. Як швидко час біжить, оригінально і дотепно відповіла пані Рейчел. І Шарлота Четверта хоче приїхати з ними. Вона просила Пола написати, що приїде, якщо її відпустить чоловік. Цікаво, чи носить вона і понині свої велетенські сині банти? І як він її кличе? Шарлотою чи Леонорою? Я дуже хочу бачити Шарлоту в себе на весіллі. Колись давно ми з нею вже були на одному весіллі. Наступного тижня вони будуть у прихіст колуни. А ще Філ та правелебний Чо. Жахливо, що ти називаєш так пастора, Ен, суворо урвала її пані Лінд. Так його називає дружина. Їй теж слід з повагою ставитися до його сану, відказала пані Лінд. Я чула, як ви самі доволі вщипливо критикували пасторів, підражнила її Ен. Так, але я робила це поштиво, відповіла пані Рейчел. Хіба колись ти чула, щоб я називала пастора зменшувальним ім'ям? Ен притломила усмішку. Ну, а ще Діана із Фредом, маленьким Фредом і малою Ен Корделією та Джейн Ендрюс. Я хотіла б іще покликати пану Стейсі, тітеньку Джемсіну, Присцилу і Стелу. Але Стела у Ванкувері, бріз у Японії. Пана Стейся вийшла заміж і тепер живе в Каліфорнії, а тітенька Джимсіна подалася до Індії, щоб там попри страх перед зміями ознайомитися з місіонерською діяльністю своєї доньки. Лячно стає на саму думку, як люди розсипаються по земній кулі. «Не вірю я, що такий був намір Господній. От що!» авторитетно заявила пані Лінд. «За моєї юності люди росли, Одружувалася і селилася там, де були народжені, чи принаймні неподалік. Слава Богу, Ен, ти не зраджуєш нашого острова. Я боялася, що Гілберт після коледжу захоче їхати світ за очі і тебе за собою потягне. Якби всі жили там, де народилися, їм невдовзі забракло б місця, пані Лінд. Я не сперечатимуся з тобою, Ен. Я не бакалавр гуманітарних наук. У котрій годині відбудеться церемонія. Ми хочемо у півдні. Рівно о півдні, як то пишуть репортери світської хроніки. Так ми ще встигнемо на вечірній поїзд до Глена. Ви поберетеся у вітальні? Ні. Ні, якщо не піде дощ. Ми хочемо побратися в саду, щоб над нами було синє небо і сонце лило своє сяйво на нас. А знаєте, де і як я хотіла б вийти заміж, як би могла? Це був би світанок. Червневий світанок, із дивовижним сходом сонця та квітучими трояндами в садах. І я тихенько висловнула б на двір, зустріла Гілберта, і ми вдвох пішли б у самісіньку гощавину Букового лісу, і там, попід зеленим шатром, мов у величнім старім соборі, побралася б. Маріла зневажливо пирхала. Пані Лінд уборилася. Яке стрихитливе диватство, Ен. До того ж, це не вважалося беззаконним. «І що б сказала на таке пані Ендрюс?» «Утім, то й річ», – зітхнула Ен. «Стільки є в житті того, що ми не можемо зробити, боячись пані Ендрюс. На жаль, це правда. Правда і те, що жаль. Скільки всього дивовижного ми могли б собі дозволити, якби не пані Ендрюс?» «Іноді я геть не певна, що розумію тебе, Ен», – дорікнула пані Лінд. «Ти ж знаєш, Ен завжди була романтична, – вибачливо мовила Маріла. «Думаю, сімейне життя швидко зцілить її від цього», – утішила пані Лінд. Енза сміялася і вислазнула з дому. Біля стежини закоханих її зустрів Гілберт. І жодне з них, вичевидь, не боялася і не сподівалася, що сімейне життя зцілить їх від романтичності. Наступного тижня приїхали ірвінги. І зелені дахи повнилися їхніми радісними голосами. Пана Лаванда майже не змінилася. Так, мовби три роки, що минули від її останнього візиту, були одним єдиним днем. Та глянувши на пола, Ен охнула від несподіваники Невже цей вродливий молодий чоловік на зріст у шість футів був тим самим колишнім малим учнем еймелійської школи? Поряд із тобою, Пол, я почуваюся зовсім старою, мовила Ен. Ох, я мушу закидати голову, щоб глянути на тебе. Ви ніколи не постарієте, дорога моя вчительку, відказав пол. Ви із тих щасливих смертних, що відшукали джерело вічної юності, і причастилися з нього. Ви і мама Лаванда, і знаєте що? Після вашого весілля я не кликатиму вас, пані Блайт. Для мене ви назавжди лишитеся вчителькою, що дала мені найкращі уроки в житті. Я хочу дещо вам показати. Дещо виявилося маленькою збіркою віршів. Пол обрав деякі свої фантазії в Римі і Рідки, а редактори журналів виявилися не такими черствими, як їх часом заведено уявляти. Вірші Пола Ен читала зі щирим захватом. Вони були чарівні, і угадувався в них майбутній сильний поетичний голос. «Ти ще будеш славним, Пол! Я завжди мріяла мати подай одного знаменитого учня. Хоч мені він уявлявся ректором університету, але славетний поет – це навіть краще. Колись я зможу похвалитися, що шмагала указкою видатного Пола Ірвінга. Хай навіть я тебе ніколи не шмагала, правда, Пол? Яка можливість втрачена. Та все ж у класі під час перерви я тебе, здається, залишала. Ви й самі будете знамениті, дорога моя вчителько. За ці три роки я прочитав багато ваших оповідань. Ні. Я знаю, що я можу. Лиш писати невеличкі казочки, які так люблять діти, і за які редактори охоче насилають чеки. Але шедевру я ніколи не створю. Єдиний мій шанс на земне безсмертя це місце у твоїх мемуарах. Шарлота IV більше не носила бантів, та листовиння в неї майже не поменшало Не думала я пана Ширлі, мем, що дійде до того, щоб вийти за янки, мовила вона. Але хто знає, що чекає на тебе попереду, та і він у тім не винен. Такий уже вродився. та й сама Янки, Шарлотто, відколи вийшла за одного з них. Е, ні, пано Шерлі, мем, я не Янки. І не стала б нею, навіть якби вийшла ще за 12 Янки. Том хороший чоловік, і я собі подумала, що краще не перебирати, а ж, як не буде іншої змоги. Том не пиячить і не нарікає, що мусить від сніданку до обіду працювати. І мені, пано Шерлі, мем, зрештою так і добре. Він кличе тебе Леонорою? поцікавилася Ен. Ні, що ви, пане Шерлімем, я й не збагнула б тоді, кому він це каже. Звісно, коли ми женилися, він мав промовити оте беру тебе Леонору за жінку і мушу зізнатися пане Шерлімем. У мене відтоді страшне відчуття, що він це казав не мені, і я не вийшла заміж так, як треба. А ви теж віддаєтеся, пане шерлімем? Я завжди думала, що гарно було б мати чоловіка лікаря. Це зручно, коли в дітей кір чи круп, Том собі всього на всього муляр, але вдача в нього добра. Я кажу йому Томе, чи можу я поїхати на весілля до пана Шерлі? Я поїду все одно та хочу мати твою згоду. А він мені Роби, як заважаєш Шарлоту, і я буду радий. Такого чоловіка добре мати, пана Шерлі Мем. Філіпа і привалебний Джо прибули до зелених дахів напередодні весілля. Радісна зустріч Енн та Філ невдовзі перейшла в довірливу розмову давніх подруг про все, що було і чому ще належало бути. «Королево Анна, ви незмінно статечна, а я, бачиш, так схутла, відколи з'явилися діти. Тепер я вже і наполовину не така вродлива, але Джо, здається, радий. Розумієш, тепер між нами немає такого контрасту. Це прекрасно, дивовижно, що ти виходиш за Гілберта». Ти зовсім не була б щаслива з Роєм Гартнером. Нарешті я це розумію. Хоч тоді я так страшенно сердилася. І все-таки, Енн, ти дуже зле вчинила з Роєм. Я чула, він оклигав після цього потрясіння, усміхнулася Енн. О, так. Він одружився з дуже милою дівчиною. І вони цілком щасливі. Усе співдіє на добро. Так кажуть Джо та Біблія. А вони непогані авторитети. Алек та Алонзо вже одружені? «Алек так, а Алонзо ще ні». «Як зринають у пам'яті давні добрі дні в домі Паті, коли я розмовляю з тобою, Ен. «Як весело нам було!» «Ти буваєш у домі Паті?» «О, так, буваю часто. Панна Паті і пана Марія незмінно сидять при каміні і в'яжуть». «До речі, Ен, ми ж привезли тобі від них весільний дарунок. Угадай, який». «Не знаю. Як вони довідалися про весілля?» «Я їм розповіла». Я була в них минулого тижня. Вони дуже цікавилися. А позавчора панна Паті надіслала мені записку із проханням зайти. І попросила передати тобі їхній дарунок. Що ти, Ен найбільше хотіла б одержити з дому Паті? Невже пана Паті прислала мені своїх порцелянових песиків? Саме так. Вони лежать у моїй валізі. А ще я маю лист для тебе. Зажди, хвилинку, я його витягну. Дорога панно Шерлі, писала пана Паті, Ваше майбутнє весілля так зацікавило нас із Марією. Прийміть наші найкращі побажання. Ми з Марією ніколи не були заміжні, Та нічого не маємо проти, щоб інші були. Ми даруємо вам порцелянових песиків. Я збиралася вам їх заповісти, Бо ви, здається, щиро їх полюбили. Але ми з Марією з ласки Божої Надіємося ще довгенько топтати ряст, Тож я вирішила подарувати їх вам, доки ви ще молоді. Лиш не забувайте, що гог дивиться праворуч, а магох ліворуч. Уяви цих прегарних старих песиків на камінні полиці в домі моєї мрії, заворожено мовила Ен. Я й сподіватися не могла на такий розкішний дарунок. Того вечора в зелених дахах вирували приготування до завтрашнього свята, проте в сутінках Ен тихенько вислузнула з дому. У цей останній день свого дівоцтва їй залишалося здійснити ще одне маленьке паломництво. І зробити це вона мусила на самоті. Ен пішла до могили Меттіо на маленькій ейвондійськім цвинтарі, який укривала своєю тінню тополі на мовчазну зустріч із давніми спогадами та безсмертною любов'ю. «Як тішився би Меттіо разом з нами завтра», прошепотіла вона. «Але я певна, що він усе знає і тішиться. Де інде? Колись я читала, що наші померлі не мертві, Доки ми не забудемо їх. Для мене Меттю не помре ніколи, Бо я ніколи його не забуду. Вона поклала на могилу принесені квіти І поволі рушала довгою стежиною вниз Зі схилу пагорба. Пишний вечір був налитий Мерехливою грою світла і тіні. У небі на заході Пливли малинові і брунатні хмари, між якими там і тут видніли довгі смуги яблучно-зеленого неба. Унизу ми призахідні відблиски моря, і з жовтавого узбережжя долинав невпинний шум великої води, а довкола неї у прекрасній сільській тиші завмерли рідні, милі серце пагорби, ліси і поля. Історія повторюється. Мовив Гілберт, виходячи їй на зустріч із хвіртків у бісті Блайтів. «Пам'ятаєш нашу першу прогулянку цим схилом, Ен? До того ж, це була найперша наша прогулянка вдвох. То були сутінки. І я так само поверталася з могили Меттію. А ти вийшов із хвіртки. Тоді я, припнувши гордість, уперше заговорила до тебе. «І небеса розкрилися переді мною», – додав Гілберт. «Відтоді...» Я з нетерпінням чекав на завтрашній день. Ми попрощалися біля вашої хвіртки. І я рушив додому найщасливішим хлопцем у світі. Енн мені пробачила. Хоча це ти мав би пробачити мені. Я була невдячною малою негідницею. І це після того, як ти, по суті, врятував мені життя того дня на ставку. Як обтяжував мене цей борг перед тобою. Ні, я не заслуговую на щастя, що прийшло до мене. Гілберт засміявся і міцніше стис дівочу руку із перстенником на підмізинному пальці. То була каблучка з перлами. Енн не захотіла носити дошлюбний перстень із діамантом. Я розлюбила діаманти, відколи дізналася, що це зовсім не ті дивовижні фіолетові камені з моєї уяви. Справжні діаманти завжди будуть нагадувати мені про те колишнє розчарування. «Але перли вищують сльози, як сказано в давній легенді», – заперечив Гілберт. «Я не боюся сліз. Адже це можуть бути і сльози щастя. У найщасливіші миті мого життя в очах у мене були сльози. Коли Маріла сказала, що залежить мене в зелених дахах, коли Метті подарував мені першу мою гарну сукню, коли я почула, що ти одужуєш від тифу. Тож подаруй мені каблучку з перлами, Гілберте. І я охоче прийму від життя і радість, і горе. Але того вечора наші закохані не хотіли думати про горе. Існували радісні сподівання. Завтра вони одружаться. І дім їхньої мрії вже чекатиме їх на повитому фіалковим туманом березі гавані чотирьох вітрів. Розділ 4. Перша наречена в зелених дахах. Уранці в день весілля – Ен прокинулася і побачила, що в її кімнатку на піддащі літься сяйво-миготливого сонця, а вересневий пустун-вітерець бавиться з фіранкою на вікні. «Як добре, що сонце посвітить на мене!» – радісно подумала вона. У пам'яті їй зринув найперший її ранок у цій кімнаті, коли сонце прокрадалося до неї крізь рясний цвіт старенької снігової королеви. Те пробудження не випадало назвати щасливим, бо з ним разом повернулося і гірке розчарування попереднього вечора. Але відтоді маленьку кімнатку освятили і зробили такою милою серцю Ен роки щасливих дитячих снів та дівочих мрій. Сюди вона весело поверталася опісля кожного від'їзду. При цім вікні стояла на колінах усю ту ніч гіркої муки коли думала, що Гілберт помирає. При нім із невимовною радістю сиділа у своїх заручень. Багато щасливих і не надто багато сумних безсонних ночей провела вона тут. А сьогодні покине свою кімнатку назавжди. Тепер, коли вона поїде, тут оселиться 15-літня Дора. Проте сама Ен і не хотіла, щоб було інакше, адже маленька кімнатка – Берегла у своїх стінах священні спогади юності і дівоцтва. Минулого останню сторінку, якого належало перегорнути, перш ніж відкриється новий розділ дорослого сімейного життя. Того ранку в зелених дахах панували веселі клопоти. Діана приїхала раніше, щоб допомогти, із собою привезла маленького Фреда та малу Енн Корделію. Деві і Дора Негайно забрала дітлахів до саду. Тільки пальнуйте, щоб Енн кварделі не забруднила платячка, стурбовано застерегла Діана. Може, сміливо довірити їй Дорі, сказала Маріла. Ця дівчинка розумніша і обачніша за більшість матерів, яких я знаю. У певному сенсі вона просто диво, не те що інше від Трогонка, яку я виховувала. І Маріла всміхнулася до Енн поверх миски із салатом. Виглядала на те, що вітрогонка їй усе-таки миліша. «Гарні вони, малі, ці двійнята», – підтакнула пані Рейчел, коли Деві з Дорою вийшла і вже не могли почути її слів. Дора така працювита і жночна. І Деві став дуже тямущим хлопчиною. Це вже не той колишній халамитник. «Ніколи в житті я не була така розгублена, як у ті перші півроку, що він тут прожив», – визнала Маріла. А потім… Я, напевне, просто звикла до нього. Останнім часом його цікавить господарювання. Він просить мене з наступного року дати йому опікуватися фермою. Можливо, я так і зроблю. Оскільки пан Баррі більше не братиме її в оренду, нам доведеться влаштуватися по-новому. Ен, тобі випав такий гарний день для весілля, – мовила Діана, закриваючи широким фартухом свою пишну шовкову сукню. Кращого не могло бути» навіть якби ти замовляла його за каталогом Ітонс. «За багато грошей витікає з нашого острова в цей Ітонс», роздратовано озвалася пані Лінд. Будучи ревною противницею спрутоподібних універсальних крамниць, вона ніколи не втрачала нагоди публічно заявити про свої погляди. А щодо тих каталогів, то це тепер Біблія емолійських дівчат, будьте певні. Вони сидять над ними щонеділі, замість читати святе письмо. «Ними дуже зручно бавити дітей», – спробувала виправдатися Діана. Фред і мала Енн Корделія можуть годинами розглядати картинки. «Я бавила десятьох дітей без каталогу Ітонс», e – відрубала пані Лінд. «Годі вам, не сваріться через каталог Ітонс», e – весело мовила Енн. «Це ж найвизначніший день мого життя». «Я така щаслива і хочу, щоб усі довкола теж були щасливі». «Я сподіваюся, дитино, твоє щастя триватиме довго». – зітхнула пані Рейчел. Вона справді щиро цього і бажала, і вірила, що так і буде. Хоч і боялася, що так відверто виявляти своє щастя, значить кидати виклик проведінню. Ен, заради її власного добра, слід було спустити з небес на землю. І все одно старими сходами, укритими домотканим килимом, зійшла того вересневого полудня щаслива і вродлива наречена перша наречена в зелених дахах, тендітна, з ясними очима і букетом троянд у руках, оповита невагомим туманом серпанку. Гілберт, що чекав у вітальні, дивився на неї з любов'ю і захватом. Нарешті він міг назвати її своєю, цю звабливу, кохану Ен, що її серце завоював після довгих років терплячого очікування. Це до нього вона йшла в білім весільнім вбранні чи гідний він її, чи зможе зробити її такою щасливою, як сподівається, що як він не виправдає тих надій, котрі вона покладає на чоловіка. Але вона простягнула йому руку, їхні погляди зустрілися і сумніви щезли, поступившись місцем радісній упевненості вони належать одне одному і хай що чекатиме їх у майбутньому, це вже ніколи не зміниться. Вони звіряли одне одному власне щастя. І нічого не боялися. Вони побралися в сяєві сонця, у старому саду в колі давніх друзів та їхніх сповнених любові поглядів. Пан Алан обвінчав їх, а приваледний Джо виголосив, як згодом заявила пані Лінд, найкрасивішу весільну молитву. Яку вона чула в житті. Птахи не часто співають у вересні, та доки Ен і Гілберт промовляли свої безсмертні обітниці, з якоїсь з невидимої гілки долинала казкова мелодія. Наслухаючи її, Ен тріпотіла від щастя, а Гілберт дивувався лише тому, що всі птахи світу не злилися хором у єдиній урочистій пісні. Пол також слухав її і згодом описав у вірші одному з тих, яким особливо захоплювалися пізніше читачі його першої великої збірки. Шарлота IV була блаженно певна, що це віщує добру долю її любій пані Шерлі. Птаха співала до самого закінчення церемонії, а потім завершила свою пісню чарівною стрімкою трельлю. Ніколи ще в старім, оточенім садами сіро-зеленім обісті не було щасливішого, веселішого дня, аніж цей. Усі вічні дотепи і жарти, що лунали на весілях, мабуть іще від часів Едему, були промовлені і видавалися такими свіжими та кумедними, ніби щойно з'явилися на світ. То було королівство радості і сміху. А коли Пол запріг бричку, щоб вести молодят на станцію в Кармоті, де вони мали сісти на поїзд, у близнюків були на поготові рис і старі туфлі, які особливо завзято жбурляли пан Гаррісон і Шарлота IV. Маріла стояла біля хвіртки і дивилася, як бричка їде геть стежиною поміж заростей золотушнику. Перед самим поворотом Ен озирнулася і останнє помахала їй рукою. Вона поїхала. Зелені дахи більше не було її домом і Маріла на лице здавалося дуже старим і сірим. Коли вона повернулася в будинок, який Ен упродовж 14 років, навіть під час своєї відсутності, сповнювала світлом і життям. Проте Діана зі своїми дітлахами, Ірвінги і подружжя Аланів лишилися, щоб допомогти двом старим жінкам пережити самотність цього найпершого вечора. Вони дуже приємно провели час – за тихою вечерею, обговорюючи всі деталі того дня, і все ще сиділи за столом, коли Ен і Гілберт вийшли з поїзда на станції в глені Святої Марії. Розділ п'ятий ДОРОГА додому. Старий лікар Девід Блайт прислав на станцію свого коня із виричкою, щоб їх зустріти. Малий шибеник, що був завізника, із розумінням усміхнувся і утік, лишивши їх самих. Їхати до свого нового дому в радісному світлі погожого вечора. Енна завжди запам'ятала той розкішний краєвид, що відкрився їхнім очам, коли вони виїхали на пагорб за селом. Їхнього будинку не було ще видно, проте гавань чотирьох вітрів виблискувала срібним і рожевим сяйвом, немов велетенське дзеркало. Далеко внизу Ен бачила вхід у затоку. Пасмо піщаних дюн з одного боку і високий та похмурий стрімчак із червоного пісковику з іншого. За дюнами у відблесках призахідного сонця дрімало непорушне чисте море. Маленьке рибальське селище, притулившись до дюн у тому місці, де вони вбивалися в берег моря, нагадувало великий опал у мерехливім тумані. Небо над ними було, мов велетенська чаша оздоблена коштовним камінням, із якої лилися сутінки, у повітрі ширився п'янкий аромат морських хвиль і все довкруж осявали чари прибережного надвечір'я. Кілька вітрильників неспішно линуло вздовж темних, обсаджених ялинами берегів. Звіддалік лунав ніжний і сонний дзвін маленької білої церкви і плив над водою, зливаючись зі стогоном моря. Небо на півночі спалахувало темним золотим світлом велетенського маяка, начебто сяяла тремтлива зоря доброї надії. Понад виднокраєм, у слід заклопотаному кораблю, тяглася б'юнка стрічка сірого диму. «Краса! Яка краса?» – прошепотіла Ен. «Я полюблю чотири вітра Гілборди. А де наш тім? Звідси його ще не видно за тим березовим гайком». Він розташований за дві милі від Глена і ще за милю від маяка. Сусідів у нас небагато, поруч є лише один дім, і я не знаю, хто в ньому живе. Ен, тобі не буде там самотньо без мене? Ні, за друзів мені буде цей маяк і прагарна околиця. А хто живе в цьому домі Гілберте? Не знаю. Судячи з його вигляду, не схоже, щоб господарі могли виявитися рідними душами. Як ти гадаєш, Енн? Будинок був великий і солідний, пофарбований у такий ядучо-зелений колір, що поряд із ним усі барви довколишньої природи здавалися бляклими. Позаду будинку був сад, а перед вхідними дверима – охайний, доглянутий газон. Але чомусь усе вкупі свідчило про певну бідність і голизну. Можливо, причина полягала саме в надмірній охайності. Дім – Подвір'я, клуні й повітки, сад, город, газон та стежина були бездоганно, аж нестерпно чисті. Навряд чи той, хто любить такі кольори, може бути цілком рідною душею, згодилася Н. Якщо це сталося не випадково, як і з нашим синім клубом, але так чи так я певна, що дітей там немає. Цей дім охайніший навіть за обістя панянок коп на дорозі Торі. А я й не думала, що таке можливо. Вони нікого не зустріли на вологій червоній дорозі, що в'юнилися вздовж берега, та, під'їжджаючи до Березового гаю, поза яким стояв їхній дім, праворуч від себе, Ен раптом побачила дівчину, що гнала табун білосніжних гусей уздовж оксамитового зеленого пагорба. Там, де густо росли високі лапаті ялини. Поміж ними видно було смуги жовтих достиглих полів, проблиски золотих піщаних дюн та клапті з синього моря. Дівчина, висока, у блакитній ситсіві сукні, мала пирожну ходу і трималася дуже прямо. Вона та її гуси саме вийшли із хвіртки біля підніжжя пагорба, коли Енн і Гілберт проїхали попри них. Поклавши руку на засув, вона дивилася на них незмигно, погляд її навряд чи випадало назвати зацікавленим. Та все ж не був він і зовсім байдужим. На одну коротку мить Енн здалося навіть, що вона помітила в ньому затаєну ворожість. Проте Енн замилувалася вродою дівчини. Вродою настільки явною, що вона будь-де неодмінно привернула б до себе увагу. Дівчина була без капелюха. Важкі лискучі коси, на колір, як стигла пшениця, лежали короною довгруж її голови. Сині очі сяяли, мов зорі. Фігура навіть у скромній ситцевій сукні вражала величною поставою. А в уста баграніли не за букет криваво-червоних маків, прив'язаний до її паска. «Гілберте, хто ця дівчина, яку ми щойно приминули?» тихенько запитала Енн. «Я не помітив ніякої дівчини», відповів Гілберт, котрий всю увагу присвячував лише власній молодій дружині. Вона стояла біля хвіртки. Ні, не озирайся. Вона дивиться нам у слід. Я в житті не бачила такого вродливого лиця. Не пригадую, щоб я бачив якихось красунь, доки був тут. У Глені є гарні дівчата, але я не назвав би їх вродливими. Ця дівчина дуже вродлива. Ти, мабуть, не зустрічав її, інакше не зміг би забути. Її неможливо забути. Такі обличчя я бачила, може, хіба на картинах. А її коси. Мені згадався Браунінг. Золоті ниски та диво -смії. Може, вона із приїжджих? Мешкає в очім великим літнім готелі над затокою. Вона була в білому фартуху, Гнала гусей. Вона могла б просто так бавитися. А он де наш бутинок, Ен. Ен поглянула туди, куди вказував Гілберт і на мить забула дівчину із прекрасними, хоч і непривітними очима. Перше враження від нового дому стало їй насолодою для очей і душі. Він так нагадував велику кремову мушлю, викинуту хвилею на берег. У стежини, що вела до ганку, вистрончилися на тлі неба величні фіолетові силуети осокорів. Поза домом, затуляючи сад від надто гострого дихання морських вітрів, ріс оповитий туманами сосновий гай, у якому вітер награвав свої химерні, неземні мелодії. Як і кожен ліс, він мов би приховував у своїх закутках дивовижні таємниці, котрі відкриються лише тому, хто зайде в гущавину і буде терпляче шукати. зовніш темно-зелені лапи ялин Оберігають їх від цікавих та байдужих очей. Нічні вітри вже розпочинали свій нестримний танець поза дюнами. Арабайське селище по той бік затоки мерехтіло вечірніми вогнями, коли Ен і Гілберт їхали поміж двома рядами осокорів. Двері маленького будиночка відчинилися, і в сутінках затріпотіло тепле світло каміна. Гілберт зняв Ен із брички. Й повів крізь сад і хвіртку між двох ялин, що вже взялися осінньою родизною, а тоді охайною червоною стежиною до ганку з пісковику. Ми вдома. шепнув він і, взявшись за руки, вони переступили поріг свого дому мрії. Розділ шостий. Капітан Джим. Старий лікар Дейв із дружиною перейшли до маленького будиночка зустрічати молодят. Лікар Дейв виявився високим, життєрадісним чоловіком з білими бакінбардами, а його дружина – елегантною, рум'яною та сивокосою дамою, що прийняла Ен із відкритими обіймами у прямому і переносному значенні. «Я така рада вас бачити, дорогенька. Ви, напевно, дуже втомилися. Ми приготували вам вечерю» а капітан Джим приніс форелі. «Капітане, де ви? Мабуть, пішов розпрягти коня. Ходімо нагору. Там ви скинете пальто». Піднімаючись за нею сходами, Енн розгоралася довкола радісним і вдячним поглядом. Новий дім їй дуже подобався. У нім панувала атмосфера зелених дахів і навіть дух її власних давніх традицій. Мені здається, я відшукала брідну душу в пані Рассел, Прошепотіла Н, лишившись на самоті у своїй кімнаті. Там було два вікна. Одне з них, мансарне, виходило на затоку, піщані дюни і маяк чотирьох вітрів. Вікно, з якого чути голос моря. В казкових і загублених краях тихенько процитувала Н. У друге вікно, розташоване на фронтоні, видно було невеличку, ще не скошену долину, через яку піг струмок. За півмилі далі, над струмком, виднів один єдиний дім, старий, сірий і недоладно сподобаний, обсаджений велетенськими вербами, поміж якими вогники у його вікнах мерехтіли. Ніби розгублені очі мандрівника на чужині. Ен думала про його мешканців і сподівалася, що вони виявляться добрими людьми.